18. Danielsz aludt, Walter pedig nézte. Milyen érdekes állapot az emberek alvása, tűnődött. Olyan, mint a halál, de mégsem. Pihennek, de az agyuk aktív marad. Már előfordult, hogy az emberek meséltek neki az álmaikról, de elképzelni sem tudta, milyen lehet álmodni, milyen lehet az, amikor a gondolatok szabadjára eresztődnek, kicsúsznak a kontroll alól, azután meg visszarendeződnek, és minden pontosan olyanná válik, mint amilyen az élmény előtt volt. Sejtette, David azt mondaná, ez is olyan csoda, amit tőlük megtagadtak. – Vajon ha álmodnék? – töprengett Walter. – Akkor vajon álmomban ember volnék? Esetleg úgy álmodnék, ahogy az emberek? – Nem. Ez nem lehetséges. Az ő álmai miként tudatos gondolatai rendezettek és logikusak volnának. Álmodás közben sem lenne képes arra, hogy elveszítse a kontrollt. Hirtelen nem tudta eldönteni, sajnálja-e, hogy ez a helyzet, vagy inkább megkönnyebbülést okoz neki, hogy ezzel kapcsolatosan sosem lesz lehetősége kideríteni az igazságot. Miközben Daniels aludt, néhány hajtincs csúszott a homlokára. Walter előre nyúlt, szeliden félre söpörte, és megfelelő pozícióba rendezte a hajszálakat. Ez valahogy jó érzéssel töltötte el. Mindig jó érzései támadtak, amikor hozzáérhetett Danielshez. De miért? Mi az, amit most érzek? Talán egyszerűen csak a programozásának köszönheti ezt az elégedettséghez hasonló dolgot. Azért váltódik ki belőle, mert szolgált? Mert jól szolgált? Még ha ilyen apróságot is tett? Azért, mert valami olyasmit hajtott végre, amit tervezői szándéka szerint meg kellett tennie? Egyáltalán. Érzett? Kivételes hallása lehetővé tette a számára, hogy már azelőtt érzékelje a másik szemét, hogy az belépett a terembe. Egybevetette a léptek neszének erősségét az érkező érzékelt testömegével, számításba vette az olyan változókat is, mint az illető által viselt öltözék, és a nála lévő felszerelés valószínűsíthető súlya, és a kapott adatok alapján meglehetősen nagy valószínűséggel meg tudta tippelni, kilépett be az ajtón. A legvalószínűbb válasz az volt, hogy kul cool közlegény. Hé, sikerült! Létrehoztuk a kapcsolatot, zihálta a tetőről kissé kifulladva lerohanó katona. Elértük a kovenantot. A kiáltás felriasztotta a Waltert bosszantotta ez a tény, de nem sikerült izolálni az indulatos érzés okait. A bosszúsága hamar elmúlt, és már nem is találta fontosnak, hogy megértse, mi gerjesztette. Ez csodálatos. A nő feltápászkodott. Körbenézett, és amikor nem találta a szemét, akit keresett, összeráncolta a homlokát. Oram, hol van? A közlegényről Walterre nézett. Hol van, Oram? Elképzelésem sincs, felelte a szintetikus a valóságnak megfelelően. ezt idegesítette, hogy a kapitány nincs jelen. Egyedül biztos nem ment volna el messzire, gondolkodott hangosan. Abban az érzelmi állapotban, amiben most van, semmiképpen sem. Azt hittem, már kezdi összeszedni magát egy kicsit, de lehet, hogy... Gyorsan elvetette a zavaró gondolatot, a távolabbi ajtóra mutatott. Jobb lesz, ha megkeressük. Kisietett a teremből. Walter kérés nélkül örömmel szegődött a nyomába. Bár a kovenant fedélzetén tartózkodók számára ez nem igazán tűnt valószínűnek, a szenzorok arra utaltak, hogy az odalent tomboló vihar erőssége továbbfokozódott. Elképzelhetetlen és megmagyarázhatatlan volt, hogy egy föltípusú bolygón ilyen rettenetes időjárás alakulhat ki, ráadásul a felszín ilyen nagy kiterjedésű területe fölött, azonban ha valaki úgy érezte, szüksége van arra, hogy emlékeztessék a realitásokra, akkor az illetőnek csak ki kellett néznie valamelyik ablakon, csak egy pillantást kellett vetni a kolosszális elektromos kisülésekre, amelyek folyamatosan újra meg újra belerobbantották magukat a hajó alatt gomolygó felhőkbe, villámszálakkal fércelve össze a sötét foszlányokat. Miután sikerült létrehozniuk a felszínnel a kétirányú kommunikációs kapcsolatot, Tennessee és Upworth odaállt Riggs konzója mellé. Riggs keze gyorsan, de óvatosan mozgott a kapcsolók és a billentyűk fölött, ahogy a hologramokat kezelte, ahogy betáplálta az utasításokat. A legutolsó dolog, amire ebben a helyzetben vágyott, az volt, hogy elveszítse a kapcsolatot, amit végre valahára sikerült helyreállítaniuk a felszínereket társaikkal. Oramot nem találták meg de kul cool bejelentése új erővel töltötte el, ezért Daniels a szintetikussal együtt követte a közlegényt az épület gigász tetejére. Ahogy csatlakoztak Lopéhoz, azzal nyugtatgatta magát, hogy a kapitány valószínűleg rózentállal ment el valahová. Biztos volt benne, Oram bánni fogja a dolgot, hiszen nem lehet jelen, amikor végre beszélnek a hajóval. Újra hallani teneszi hangját a kommunikátorból. Ez nem egyszerűen jó, egyenesen felemelő érzés volt. Anya azt mondja, a vihar 8-9 órán belül oszlani kezd, jelentette Tennessee. Ez persze csak becslés, nem határozott előrejelzés. De ha így lesz, cool, inted, Danielsnek, válaszoljon. A nő az egység mikrofonja felé hajolt. Akkor a teherliftet fogjuk használni. Ezt megismételnéd, denny. Tennessee hangjából tisztán érződött az őszinte meglepődés. – Azt mondtad, használjuk a teherliftet? – Miért ne? Két hajtóműve van, négy toló rakétája és kiválóan alkalmas terhek felemelésére és szállítására. Tudom, mert nekem kellett gondoskodnom arról, hogy mindig használható állapotban legyen. Tenesszinek voltak aggodalmai az ötlettel kapcsolatban. A teherliftet nem arra tervezték, hogy olyan időjárási körülmények között használjuk, mint ez a mostani, mondta. És elvileg csak akkor lehet elindítani, amikor a hajó már alacsony orbitálison kering a végállomásunk fölött. Fogalmam sincs, kibírná e a megterhelést, ha az adott körülmények között az adott magasságból indítanánk el. Azt meg végképp nem tudom, képes lesz-e visszatérni. Erről a két dologról majd én gondoskodom. Mondta Daniels. A kabin kibírja az űrbéli körülményeket. Így tervezték, mert azt akarták, hogy sarkköri körülmények között és lávafolyamok közelében is működő képes maradjon. Az egység többi része is hasonlóan szívós. Bíz bennem, én minden centiét ismerem. Ki fogja bírni azt, ami rávár? Elgondolkodott. Igaz, húsz-harminc ereszkedést és emelkedést én sem csinálnék végig vele ilyen időben, de egy-két menetet simán ki fog bírni. Vigyétek át a főfedélzetre, és szedjetek le róla minden felesleges terhet. Szedjétek le a teherkonténereket és a tartalékmodulokat. Ha ez megvan, elég toló erőnk lesz ahhoz, hogy elhagyjuk a bolygó légkörét. Bármilyen rossz is odafönt az idő. Kis szünetet tartott, hogy a szavai elérjék a kívánt hatást. Csak egyszer kell lejönnie, tenessi és egyszer kell felmennie. Miközben a válaszra várt, érezte a társaiból áradó, egyre fokozódó izgalmat. Lopi idegesen kúra nézett, aki a kommunikációs eszközt kezelte. Elveszítettük őket? kérdezte az őrmester. Kúl cool a kijelzőkre nézett és megrázta a fejét. Minden azt mutatja, hogy a csatorna él. Most vitatkoznak, hogy belevágjanak-e, és ha igen, akkor hogyan? Daniels mindent elkövetett annak érdekében, hogy maga biztosnak tűnjön a társai előtt. Ismerem Tenessit. Egyetlen cselekvési tervre sem bólint rá anélkül, hogy ne tárgyalja meg a dolgot a többiekkel. Teljesen mindegy, milyen sürgős az ügy. Neki muszáj több oldalról is megvizsgálnia a problémát, mielőtt cselekszik. Valójában erről lehetett szó, mert egy perccel később ismét meghallották a pilóta hangját. Várjatok egy kicsit! Hallották, hogy felteszi a kérdést a többieknek. Deniasz tudta: Tennessee-n kívül Rix és Upworth lehet a hídon. Vajon Tennessee ezúttal nélkülük is képes lesz dönteni? Nem tűnt valószínűnek. Át tudjuk alakítani a teherliftet? kérdezte Tennessee a Kovenanton tartózkodó társaitól. Fel tudjuk turbózni a hajtóművet? Lecsökkenthetjük a súlyt, ha eltávolítunk róla mindent, ami nem feltétlenül szükséges? Bármit, akármit. Meg tudjuk ezt csinálni hét órán belül? Daniels a fülét hegyezte és sikerült elcsipnie apvörsz válaszát. Igen, Tennessee hangja erősebb lett. Ezúttal már a felszínen tartózkodókhoz intézte szavait. Jól van, lentiek, megcsináljuk! Kul hosszú megkönnyebbült húhogást hallatott, lopékissé eszesen elmosolyodott. Daniels is mosolygott, bár előre tudta, a következő 7 nyolc óra során jó pár olyan esemény lesz majd, amikor mindenkinek az egekbe szökik a vérnyomása, és valószínűleg csak akkor tér vissza a normális szintre, amikor már valamennyien a hajón lesznek. Ez remek hír, mondta a kommunikációs egység felé fordulva. Köszönöm, Tenesszi. Ha közben esetleg el kell hagynunk az aktuális pozíciónkat, nem megyünk messzire, és fellőjük az új landolási koordinátákat. Addig is, keressétek a jelzésemet. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy tiszta és egyenes leszállási vektort kapjatok. Engem az sem érdekel, ha a fejemre szállnak le. Kul cool, körbenézett és megállapította, Rajta és a barátaink kívül senki és semmi sem jutott fel a tetőre. Nem érdekel, mit csinálnak, csak vigyenek ki minket erről a helyről. A kommunikátor halk csipogással jelezte, Tenessy még nem fejezte be. A vihar elég durva lesz, azért egy kicsit feljebb kell emelkednünk az orbitálison, amíg előkészítjük a teherliftet. De úgy tervezzük, pirkadatkor, a ti időtök szerint pirkadatkor ismét lejjebb ereszkedünk. Hatkor jelentkezünk. Rendben van, mondta Daniels. Hatkor. Vettem. Összecsomagolunk és várunk. Nem fog sokáig tartani, hogy kihozzunk titeket onnan, biztosította Teneszi. Hé, a közelben van? Szeretnék köszönni a csajomnak. Walter és Daniels összenézett. Oram távol létében a nőre hárult a feladat, hogy közölje Tenesszivel a rossz hírt. Odabólintott Walternak, aki megfordult és elsietett. Lopé és Kúl ezt jelzésnek vette, követték a szintetikust. Amint egyedül maradt, Daniels ismét közelebb hajolt a kommunikátorhoz. Tenesszi, mondta óvatos hangon. át tudná váltani egy privát csatornára? A Covenant higgyán Rix és Upworth nem hallhatta a beszélgetés ezután következő részét, de nem is volt szükség erre, mert a lényeget le tudták olvasni Tennessee arcáról. A pillóta nem fordult feléjük, nem ismertette velük a részleteket, amikor végül odabólintott nekik, hogy Riggs bonthatja a kapcsolatot. Tennessee egy hosszú percig némán állt, azután letépte a fejéről a headsetet, és nem törődve azzal, minek csapódik neki, teljes erőből elhajította. A híd kiárata felé fordult, és kifelé menet, beleöklözött a falba. Apwörsz és Rix, akik egymáshoz tartoztak, eleget láttak ahhoz, hogy megértsék, mi történt. A föld alatti helyiségben teljes volt a csend, a felszálló ammóniától terhes gőzök foszlányaink kívül semmi sem mozdult. David sem mocant, ahhoz túlságosan lekötötte a figyelmét a kapitány. Elég idő eltelt már, ezért kissé aggódott, hogy semmi sem történt, de azután oran lassú baletszerűen lágy, de mégis görcsös hullámzásba kezdtek. A kapitány verítékezése fokozódott, felgyorsult a szívverése. A szintetikus felállt, közelebb lépett a férfi testéhez, ami mellett ott hevert az arcmászó. A lény miután teljesítette egyetlen feladatát, összezsugorodva, Ártalmatlan, csontos szövet kupacsá változva, pegyhütt tojócsővel feküdt áldozata közelében. David nem foglalkozott vele, a kapitányra összpontosított. Letérdelt, szétnyitotta oram ingét, a melkasára nézett. A bordák lassan hullámoztak az izzadságtól csillogó bőr alatt. Minden normálisan alakult. Vagyis, helyesbített David, Abnormálisan. Itt most az abnormális a normális. Időnként szórakoztató elemeket is talált az emberek nyelvében, bár a fajokat megkülönböztető kifejezéseket mindig undorral vette tudomásul. Újabb lassú görcs haladt végig oram gerince mentén. A hát megfeszült, de a roham ismét elcsitult. Ez volt a pillanat, amikor a kapitány kinyitotta a szemét. Az inaktivitástól és az eszméletvesztéstől kábultam pislogott körbe, mielőtt ráfókuszált. Bár ezt sem csinálta tökéletesen a fölé hajló szintetikus arcára. Nyugalom, kapitány, mormolta David kedvesen. Hogy érzi magát? Oram nyelni próbált, de rájött képtelen végrehajtani ezt az egyszerű műveletet. Volt a torkában valami furcsa, szokatlan szárasság. Bár lélegzett, mégis úgy érezte, mintha elválasztották volna a tüdejétől. Álmodtam, felelte. Álmomban találkoztam az úrral, a teremtőnkkel. Kedves volt és megbocsájtó, éppen olyan, mint gyermekkoromban. David összepréselte az ajkait. Komoly tekintettel nézett Oramra. Már nem hisz benne? Oram megpróbálta megvonni a vállait, az egyik alig mocant. Azt hiszem, valamennyien felnövünk egyszer. A szeme elkerekedett, a melkas a vízióslóan összerándult. David óvatosan felegyenesedett és hátra lépett. A kapitány torzója megfeszült, a melkas felfelé domborodott. Oram mondani próbált valamit, de egyetlen hangot sem bírt kiadni. A szájából sűrű, véres nyálgeizír tört elő. A a közepén megjelent egy horpadás. Egy kráter, amelynek az átmérője egyre szélesedett. A növekvő lyukból vércseppek és csontilánkok nyálka csomók lökődtek ki az ammóniától bűzlő levegőbe. Annak ellenére, hogy az ember jóval kisebb volt, mint egy mérnök, a születés sokkal brutálisabban zajlott le annál, mint amire David számított. Egyetlen robbanás volt az egész, amelynek során vérmocskos lett a kapitány ruhája, keze, arca. David kissé elfintorodott, amikor az orrába csapott a nyers hús szaga, de más jelét nem adta, hogy különösebben érdekelné, mi történik a férfival. Igen, én is azt hiszem, mormolta inkább csak magának, mint a kapitánynak, aki már úgy sem hallhatta, aki már nem láthatta, aki többé már semmit sem érezhetett. A féregszerű idegen lény, ami szétszakította a kapitány melkasát, ami kiemelkedett a hullából, ugyanolyan véres volt, mint a test. Még ki sem egészen, már is elkezdődött nála az áttalakulás, beindult a fejlődési folyamat. Annak ellenére, hogy egyelőre lassan mozgott, fejlettebb modell volt, rendelkezett a káprázatosan gyors növekedés képességével. David megdelejezetten figyelte, ahogy felegyenesedik, ahogy kinyújtózik, Előre gyorsan megnyúló karjait és lábait, ahogy felemeli kalapácsforma fejét, miközben a kapitány szervcafatai lecsöpögnek vértől iszamos biomehanoit testéről. Ahogy felszegte az állát, a halvány fényben megvillantak a fogakhoz hasonló acélborotvák. Már teljes magasságában felegyenesedett, és már neki látott, hogy felmérje a helyiségben tartózkodó másik dinamikus lényt. A nagy, sima szemek nélküli fej érdeklődve fordult Dávid felé, tanulmányozva, szaglászva, érzékelve azt a valamit, ami hozzá hasonlóan két lábon felegyenesedve állt. A fej kisé oldalra billent, az iszonyatos teremtmény a viselkedésével minden apró rezdülésével arra utalt, hogy rendelkezik bizonyos szintű intelligenciával. David lassan félig könyörgőn, félig barátságosan széttárta a karjait. Bárki más elrohant volna, de neki ez meg sem fordult a fejében. Ezt a jelenetet várta attól a pillanattól fogva, hogy a kapitány sikeresen megfertőződött. Az idegen lény olyan érzékszervel szemlélte az előtte álló alakot, amelynek működéséről, felépítéséről David semmit sem tudott. Rövid nézelődést követően lassan megismételte a szintetikus látott gesztust. Előre nyújtotta és széttárta a karjait. David először az egyik, majd a másik kezét is felemelte. A lény ezt a mozdulatsort is utánozta. Davidben ez az esemény komoly érzelmeket gerjesztett, de legalábbis úgy tett, mintha ez a folyamat játszódna le benne. Ezek az érzelmek talán őszinték voltak és valóban léteztek, talán csak ő erőfeszítéseket annak érdekében, hogy jelezze, jobb hiány önmagának, igenis rendelkezik bizonyos lelki mélységgel. is futott végig a lényen, ez sem került el a szintetikus figyelmét. A fejlődési folyamat David szem előtt játszódott le. Az exoszkeleton láthatóan hosszabbá vált. A kemény epidermisz megnyúlva alkalmazkodott a növekedéshez. A test a megbűvölődött szintetikus előtt alakult át. David nem mozdult, ámélkodva figyelte az eseményeket. Egy ideig csendben nézte, ahogy a lény folyamatosan növekszik, majd közelebb lépett. A kamaszodó teremtmény előredőlt, ezúttal is utánozta a szintetikus mozdulatait. David összepréselte az ajkait és fütyülni kezdett. Kiadott magából néhány lágy, gondosan modulált hangot. A lény oldalra billentett fejjel nézte és hallgatta, majd puhán beszívta a levegőt, és megpróbálta létrehozni a hangsort. Mivel egészen más légzőszervekkel rendelkezett, mint David, elsőre nem sikerült neki a dolog. Davidet ez egy cseppet sem zavarta. Neki az volt a fontos, az ő szemébe az a tény csalt könnyeket, hogy a lény egyáltalán megpróbálkozott a hallott hangok utánzásával. A lény, a lény, aminek oramadott életet. A lény, aminek születése során ő, David töltötte be a bába szerepét, figyelt és reagált, felelt neki, egyedül neki. Kúla a fegyverét készen létben tartva vonult végig a középső nagy teremből nyíló üres folyosók egyikén. Óvatosan haladt, készen arra, hogy bármire tüzet nyisson, ami megmozdul. A gondolatait lekötötte az elvégzendő feladat, így nem igazán tudott azzal foglalkozni, hogy úgy érezte, a középső csarnokban kiállított hatalmas kőfejek, mintha minden mozdulatát szemmel kísérték volna, Mintha mindegyik őt és a társait méregetné, azt vajon mire készülnek. Egy távolról érkező hang ragadta meg a figyelmét. Megfordult, majd a fegyvere kereső lézerének sugarát derék magasságban tartva tovább haladt előre. Amikor a vörös sugár valami nagy és szabálytalan tárgyat jelenített meg a padlón, azonnal megtorpant, és kis hiány tüzet nyitott. Óvatosan közelített rá az objektumra, és megállapította, nincs értelme lövöldözni. A halvány fényben is felismerte a lényt, ami korábban megtámadta a csapatot. Fehér, szétszaggatott húsdarabok, szétfröcskölt vér, a szörny már nem jelentett veszélyt, se rá, se másra, Ezt tisztán látszott. Kul mégis lassan és óvatosan közelítette meg a tetemet, nagyon is jól emlékezett rá hogy a dög milyen gyors mozgásra volt képes. A fegyverét erősen szorítva megrúgdosta a mozdulatlan fehér lábat, amely ettől kis csúszott, és nedvesen puhán a kőpadlóhoz ütődött. A lény nem reagált az érintésre. – Ez döglött? Az egyszer biztos? – gondolta Kul megkönnyebbülten. A megállapítás azonban felvetett egy kérdést. Kicsoda vagy micsoda csoda végzett vele? A jelek szerint egy standard karabéjjal lőtték cafatokra, de ez a világ már olyan sok meglepetéssel szolgált, hogy a közlegény eljutott arra a pontra, hogy semmit sem vett biztosra, már a saját szemének sem nagyon hitt. Ahogy az esetleges lehetőségeket mérlegelte magában, újabb hang jutott el a füléhez. Egy hang, egy emberi hang. Tovább ment. Egy emberi hang, amit kissé eltorzít valami. Pár másodperccel később egy újabb helyiségben találta magát. Ahogy felnézett a magasba, megállapította, hogy az átlátszó mennyezet nagyjából az épület tetejével lehet azonos magasságban. A megismétlődő hangot követve haladt tovább, és... És meglátta a kommunikációs készüléket. A padlón hevert a fentről lecsurgó vissugár alatt. Nedves volt, de természetesen nem ázott el. A hang ebből érkezett, és a hangszóróra került vízrétek torzította el. – Rózentál, jelentkezz! – mondta Lopé sürgetőn. – Hol vagy, Rózi? – Rózi, jelentkezz már, légy szíves! Az őrmester újra és újra megismételte a felszólítást. Kul felkapcsolta a lámpáját, a melegfénysugár segített a fegyver vékonyka lézerláncsájának a félhomály szétoszlatásában. Kul körülnézett. Egy tágas csarnokban állt. Az erős fénysugár szinte visszapattant a fentről, alácsorgó vízerekről, a lepergő cseppekről, a keskeny, szelid vízesések ezüstös hátáról. A lámpa és a lézer különös növényeket és éretten duzzadó, sosem látott gyümölcsöket világított meg. És... és még valamit. Valami olyasmit, amit Kul nem akart látni, amit nem akart felismerni. Ahogy előre lépett, kénytelen volt szembesülni a valósággal. A távolabbi fal mentén rózentál feküdt, törött gerincel, mint valami roncsomú. Kúll arca összerándult, ahogy megvizsgálta a testet. Szüksége volt egy percre, hogy rendezze gondolatait és az érzéseit, hogy képes legyen beleszólni a kommunikátorba, képes legyen jelentést tenni. Örmester, megtaláltam rózit. Megfordult, végig a csarnokon, minden sarkot, minden árnyékot, minden lehetséges rejtek helyet ellenőrzött. A növényeken és az aláhulló vizeséseken kívül nem látott mást, csak az élettelen testet, amit nemrég még úgy hívtak, rosentál. A tény, hogy közeledett a hajnal, egyre feszültebbé tette az expedíciós csapat életben maradt tagjait, Egyre idegesebben, kapkodóbban végezték a dolgukat. Nem volt szükség rá, hogy valamennyi felszerelésüket összeszedjék, senki sem büntethette meg őket azért, hogy hátrahagyják az amúgy pótolható holmikat, senki sem vonhatta le a fizetésükből az okozott kárt. Persze az se nagyon érdekelte volna őket, ha nem így áll a dolog. Már nem foglalkoztak se a fizetséggel, se mással, már csak az számított, hogy a lehető leghamarabb elhagyják ezt az átkozott bolygót, lehetőleg élve és a lehető legtöbb funkcionáló végtag és szerv birtokában, mind a négyen, akik megmaradtak. A könnyen becsomagolható tárgyakat minden esetre összeszedték, így legalább volt valami tennivalójuk, valami feladat, amivel ideiglenesen elterelhették a gondolataikat arról a véres húskupacról, ami társuk, Rózentál közlegény volt. Mivel Rózentált tartották az osztag legkompetensebb, legprofibb tagjának, a halála valahogy felnagyította az életben maradottak tudatában a veszélyt, amivel szembe kellett nézniük. Igaz, a két neomorf közül, amelyek korábban a magas fűben rájuk támadtak, már csak az egyik élt, de senki sem tudhatta, milyen más veszélyforrások ólálkodnak a közelben, csak az alkalomra várva, hogy megakadályozhassák őket a menekülési terv végrehajtásában. Kul már-már azt kívánta, hogy a másik lény felbukkanjon, megmutassa magát végre, és ők szétlőhessék. Már-már, elinnen ez a két szózakatól Daniels fejében, ahogy rögzítette az öltözékén az utolsó felszerelési tárgyat, amit magával kívánt vinni. El akarta hagyni ezt az átkozott bolygót, a lehető legtávolabb akart kerülni tőle, olyan messzire akart menni, ahová hipertéri utazással csak el lehet jutni. Pályafutása során még sosem vágyott jobban a mély űr hideg, de steril ürességére. Lopé frusztráltan, türelmetlenül vizsgálta a csarnok sarkait. Hol a pokolban van orom? Walter előre lépett. Gondolkodni akart. Vagy gyászolni. Esetleg mind a kettőt. Elment. Egyedül. Danielszel úgy gondoltuk, biztosítanunk kell a számára egy kis magányt. Daniels az őrmesterre nézett. Láttam, amikor elindult. Mondta. Nem tartottam jó ötletnek, de túl fáradt voltam ahhoz, hogy vitatkozzak vele. Már jó ideje elment. Túl régen, azt hiszem. De miért nem válaszol, amikor hívom? Kúl cool hangjából friss kérződött, amit Deniás azonnal meg akart szüntetni. Nyugi, én annyira kimerült voltam, hogy elaludtam. Ő is legalább olyan fáradt volt, mint én, ha nem fáradtabb. Talán leült valahol és elnyomta az álom. Igen, elaludt valahol, ahogy én. Kúra nézett, és amikor látta rajta, nem igazán sikerült megnyugtatnia, más oldalról próbálta megközelíteni a kérdést. Nézd. Kapcsolatba lépek a hajóval, és kiderítem, nem tudják-e hamarabb leküldeni értünk a teherliftet. A vihar talán még nem vonult el teljesen, de ha odafent egy kicsit megnyomják a munkát, esetleg szó lehet arról, hogy korábban jönnek. A két katonára nézett. Menjetek, keressétek meg a kapitányt, de legyetek óvatosak. A kommunikációs csatorna maradjon nyitva, és folyamatosan jelentkezzetek be. Még akkor is, ha csak annyi közölnivalótok van, hogy haladtok. Megyek, megkeresem Davidet. Walter bátorítóan az emberekre mosolygott. Talán ő tud valamit a kapitányunk hol létéről, Ha igen, azonnal jelentkezem. Helyes. Daniel Skurtán biccentett. Tizenöt perc múlva itt találkozunk. Nem számít, oram, hol van. Nem számít, milyen állapotban van. Negyed óra múlva mindenki legyen itt. Aki késik, azt lehet, hogy itt hagyjuk. Megértettétek? 15 perc és indulunk. Miután Lopé és Kól kisietett az egyik ajtón, Walter meg egy másikon, Danielsnek szüksége volt pár percre ahhoz, hogy felfogja, teljesen egyedül maradt.